بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل سورۃ شوشورت کې اصول اصول بیان کوم چې مرتکب دغه مستحق غذاب دا ګرځېدو داول اثر شروع شرک مستمر راځو او د عذاب ده مثال بیان شبو قوم دا نوح علی السلام سره یانس کې امور اصلاحی حذی کر کئ امور اصلاح دافع العذاب دا از چې په قوم دا نوح علی السلام راولم داغه د بچاو ذریعه او طریق قضا را چې دا, دا کاور نه فزان کې راولم لا تجلما علی مگر ذو سردا الله نه اعلان اخر کارساز بل و تقودا نکیبا نیتو مضموما مغزولا بدشو و رتل مغزولا زلشو مضموما بزشو مغزولا کمزورشو تب بزشو او کمزور بشو دا اللہ دربار نبو گرزی و قضا او حکم کڑے ساراو الله تابدو اللہ یا چی بندگی مکوئی مگر اللہ لہ بندگی مکوئی مگر دیو الله دیو اللہ بندگیو کئی دیو عبادت والقسمون اللہ لہو کئی و بلوالدین سانا او کوئی دمو رب دار سرخ سلوکو دا غاو امیر ذکر کئی یو الای یا دمو بیروا دینه سنا ترس او مر دی او دیالس نو هی یمای بیروا نین دکل کی بارک کی بیروا لته دوانو نا او کلاو مایا دوانا مای جو تا اوف کلیما ودا اوف بدا کلیما مای دوان تا اوف کلمه بعدها ناکاره کلمه قلیمہ... انده افغان خبر مکو نو چې خبره د افغان مرشوا نو پیل د افغان خو په طریقه ولا مرشو وو هر ټک ول خو په طریقه ولا مرشو مور په زارته بازار څخه خبر نه کیچا په پی پریشان شي په پادشہ د مور په درسره هلتکول د افغان ولا سره منلي وَلَا تَنْحَرُمَا اَوْمَرَتَ دِوْدَرَا وَاَيَدِ دُعْنَةَ خَوْلًا كَرِيمًا وَاِنَا اِزَتْ مَنْدَا وَاَخْفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلْم اوَخْقَتَكَ دِوْتَا پر دو من الظُّل اخْقَتَكَ دِوْتَا مُورُفْلَرْتَا اوگوڑوا جناح الظلم من الرحمن پرد مربانی قط قدیوتا پرد مربانی اگڑاو دیوتا پرد مربانی پرد مربانی پرد مربانی سمانا مور اپلاروانی مربانی اوکا مور اپلار تابیشا اے اے اے اے اے اور ولہ ازما روا رحم کی بد یوں لگا تربیت کر لیں نا اپ ماشوم والی رب سے سپورے پائے سوسن کی گئی کہ یہ تاسو نے کان بے شک الا را جنوں کو ذرا بخون کے دیں اور کا خاندان رخ ول علی حق دار خاندان دا رخ نسب کی رخ ول لی دین کی دی رخ ول لی دینی خپلې موحدین دی عقیدې خپلې ابو سرا خیر خېګړو کا نسب کې د خپلې ابو سرا خیر خېګړو کا والمسکین او یربانان او تا ومن سبیل طلب او تا ومن سبیل طلب د دې ځکه اونکي ولا تبذر تبذیر او ولا تبذر تبذیر او مال ملگو بیزا فا مال لگو لسرا تفزیر ستو انفاق انفاق مال فی غیر حقی مال بیزا لگو لگو لگو و لا تو بزیر ستزیرا او مال بیزا ملگو مال بیزا لگو لگو فضل خرچی مکو بې زما لګول ماشوم دوشه دې کې دا مال بې زای له ګول نی خوشاذر شنده دې کې دا مال بې زای له ګول نی مال بې زما لګو کې راځي انن مو بزین کانو اخوان الشیاتین قران وای پینن مو بزین کان اخوان او نبی علیہ السلام فرمای نهار رسول اللہ علیہ السلام عنقی ل وقال و ازات المال ذ مال بربادور نا الله منه کړلا مال به زين لګي چې بربادې درګول زين او ته کې لګي توظير و ينفاق مالين غیر غير حقي مال به بزلګول دا لگول زین دے و تپکی لگین دا اسرا صدین تبذیر دے یقیناً مال بیدہ لګون کې دی رونا دے شیطان آنو دے شیطان دا خبال ربنا شکرا کما خڑای دیونا ابتغاء رحمتن دا طلب کولو دو میربانی دا خبال رب چومیت کے دا غی کما خڑای دا مورو دا پارا دا طلب کولو دا میرا بانی در اخفل چیز آگئی امید کی دا الله دین دا اللہ دا رضا دا پارا مخڑے بیا خیر دے فقل اللہم واحدوتا قولا میسورا و اینا نرما میسورا و اینا نرما نرما و اینا میسور جنت تم و جنت دا تو ذریع کردیم wala tajal aw magar do ala sun akhbal taralishin ilawno ka da sat phalsara la sun taralishin magar do da kinay da bukhal na da mana bukhal makwa 30 tarli da lagolo ziraziyo to man na laye wala ta sutham parakh gol dana ملامت شئ محصوراً اوستڑے کی بنی ملامت شئ خلق بودی ملامت کی بودی بید احمال لگو او یقیناً ساربو براکی و خوراک چارچو وڑو تنگئی انہو کانا بی عبادی ہی خبیرم بسوئیرا اللہ بخل بندگانو لیدون که دیو خبر دیو لیدون که موی نو لاسبل خشیدیم لغ د فقر نه بچې د یره د فقر نه موژن خپل اولاد قتل وای یو جسمانی قتل لکه اراو وکم یو روحانی قتل لې خپل اولاد د دین نه محروم بادي کول د دنیا تعلیمون نه با خبره کیږي دو انگریز تعلیم تربیت ور اور کی خود قرآن سنت تربیت ور اور نه کی داوند بچو ودلنی زکه غری اسلامی ہدایتن محروم دی موه نه بچو پر خشتدیم لاغ دې لپاره کرنا منغا خورا خور کو دیلا او تاسو نه دا موه کو سوابره نه مو کی مداوش سبا کړی الله ز خوراغ زموارید ماقسرا یقینا دا دا خطایلوه او اورو و الرام زف Nacional فasure او بدل و يعتبر او نوف و سنعلم اون نوانل عبارون و من ان تغیث او خوشت او خوشت او ظلم جد و ان ارضی اللهم او از عارض سلطان سلطان حجتkommen غلبا د زوارث لمن حجات ګرځولې نو زیاتې نه کې په قتل کې یقینا د دین د دی او منه لګې کې مال دې تیم تا مګر په هغه طریقه چې اخره تر دې چې وراثي زوار نه تا و او هو بلاذي پروارې وکي بو کو نوالا بنل حکمران الله کا نام اسولا دی تبوس کیں دالہ د حکومنو بالا تبوس کیں ا داوامر نو واجبو بالا تبوس کیں وافل کلا فرور کوئی پیمانا سره جو کوئی وزنو او تول کوئی پټنڈنیلا تول پنیه کټنڈ کوئی دنیوی تولم پنیه کټنڈ او کوئی اخروی تولم پنیه کټنڈ دوخري ټول دنده سره قران سنت صالح کوئی کتاب سنته لی رفیین کتاب سنته لسی رفیین بل اوت الناس فی حاضر مہی کی سنت زما کا سوټی دا پدې مخلق معلوم کړنی و منو ضایغ لا خیر رفیم و منم جائز تجوید شکی واجب کی بے پیدې مخاتم تو قران سنت خلاب باج داسی چای پا قرآن جوړ دي نو آخری، طول کوا، دامار و طول پا قرآن سوند کوا، زالی کم دا, دا تاو سو اما خیرون دا ورد و احسن و طاویر او درخوا دا انجام، و لا تقو او مور پسی که گا، پاگا پسی چنئی تالر پاوی یو خبر ایلم تاثر نشتا ناگی پسی مور پسی که یفی غګونه اوستر کې رو کللوه که دا ټول <سؤال> د ته پوه او مګر دا پهزما کې مهنان په م قین تون ن ش او نهرسېږې غړنو ته پهګواې کې دا ټول چې د بېدو په درف سا کې مقران نه پسند دا د هغې نه دي چې کله تاتهثرب من نر حکمتې د ولا تجعل مع الله اله الا اناخر او مگر زو سره د بل دا اول کی مراوړو اخر کی مراوړو اول آخر دوانو کې د ذکر کو اول کیو مسره توحید وروړو اخر کیو مسره توحید وروړو د اځه د فقرا تذکر کوي چې مدار د کمال او په توحید ده جامع بیان وایي ویکرر اهو لانه المقصود والتوحيد راس كل حكمه توحيد دهر دینی خبره جړدې کومون زه اغېرफार اهم توحيد دې روزه ده اهم توحيد دې زکات ته اهم توحيد دې چداون ال وقبلیږي زکه داور او اخر کې راوړو داسونه امور مرسیه چې بیان شو د ټولو جړ توحيد دې دا به ال قبلې کی چا کې له توهيري <تصفيق> نزه کې کی ول کوم داراوړو اخر کې کوم داراوړو اشاره زمين ذوال کارو غره بغیر دین قبلې دا وجه کوي چې الله یو دی مگر دوا سردالانه کار صاحب نو به ور په جانم کې بچشه مدحورا رټ له شه اپاسوا قم ربكم عزواج ذکر کوي زجر فينكار زمقاصد دا ارباو دا زجر ذکر کوي بیشیر افاس وا کوم ای ورغه تاسو درم په زمان سره اونی ول لازم علیکم لونا یقینن تاسو وای تاسو یې نالویا دا وسو ترغیب ور کوي قران ته یقین بیان کړی په دې قران کې جبنوالې دي او نزیه دي زه را نفرت دیو له قران نفرت کوي تختا کوي شک کوي پکار خدا وا خدا قران دې دې هدایت کتاب دې دې اصلاح کتاب دې دې ځان دې کړه په دین نفرت کوي نو قرعا لوکانا کچري سر الله انا الها مزګار نور دغه مشرکان وې ځان پداوه کې لفظو الهی عرش سبيله طرف کړو خوان داش تلار ځکه هر کمزورې دا غواړي چې د لوی مقام حاصل کړي نو کومور آلې هاوې نو د ارش تر تل لپاره طلب کړه چې موږ د مهربان ذات نه داله پاس حکومت وانو د ځانې نظامي ځای یې وسشه او خراب شهو نظامي ځای یې خپل حال له همدې له اګه متاد نشته یو اعلانې سبحان پاک دی اللہ اولوجه دا غنا چې مشرکان ولا وی علوان کبیره فلوالډه پاکي بیانه الله دره او اسمان نو زمکه هغه چې من دي ګی د دې مینس کی چس دي وای مين شین او نشی شی الاوس بهو به حمدی مگر پاکي بیانه سر احمد الله ار یو شی کاسمانو کی غزمو کی دي پاکی بیانوال دو معنی دا یو خدا چهاری عوش پاکی بیانی پاک پل جبا خمنگ پینو پویگو ار یو ش پاکی بیانی اللہ پاک پل جبا خمنگ پینو پویگو انسانان نوری ارش اوری کو انسانان نوری دویم دا دا پاکی بیانوال مجازن دي یعنی هر محدث هر محدثو په خپل نس باندې ګوہی کوي چې زو زما پیدا کون کیشته زکه د نوحدث د پاره پیدا کون کوي او پیدا کون کوي د انسانو سوده الله تعالی دې چې په دې معنا سره پاکي بیانې چې هر یو محدث هغهګی ورکې چې الله ش الله پاک خا ته معې رازیقې ځکه دی محدصلله د حدوس نظرورت تي دخوراکک نه ذورت تي دا ټول څوکې الله نو دا پاې بیاړ شو سره د حمد د ال لا حال سره او یا یو سبو ححملنی په زبانې قال سره پاکی بیاې خو منږتهسوی نارو نور ا شوي لیکن تصنف ہوئے گئے پپا کے داوی این نوے کنا اللہ دے حلیما صبر کون کہ بپن کے او اذا قرات القران زجر کی پنکار دا قران او کرا شلو قران غرزو منگا سامنس من کی او مندا کسانو سان کی جن ہوئی ایمان اور باخرت پردا پٹا منگ سود کافر منس کی پردا کر پدې قران باندې نه فوکوما د دې نور لپاره پرده کړل دي او ګرزولي منګا پرنو جو باندې اکینن تن پرده چي په انشبه قران تو ګونو جو کې درنواله نو کله چي یادږي خپل رب د ازجر په انکار د توحید توحید نومونکي دي او کله چي یادږي خپل رب په قران کې واځي نو ګرځي په شاگان نفرت کوونکي روسوم راشي ی اسوره کی پنځه درس هم کې سواد پنځه هم کې زمر پنځه سر وخت کې توحید باندې خبر کې نه نو عالم غو پوهه پاره چې وږی دی پایې می مسمون نبی پاره چې وږی دی پایې یس یس موناکرشه وږی تا تا موږ معلوم ده چې جو ستا دربار ترازی و غومې دی صبروں موری خودی پا کمنیت ہو ری ما دیائی لمحا سخا دی تا منر وال دي منگتے حال معلوم دی ویزو نجوہ او کلچ دیو جرگمارشی کلچ ویزالیمان نیروان تاسو مگر پیوسر دی مصہورا لیونی بسیم نو گورا سرنگی بیانی تالرمی سالنانو خطاشوی دی طاقت نلد لاری زجر پینکار دا خیرت او وای دیو کله موږ شو اډو کې او زره زره ا موږ په د شو پیدائش نی سره نو وایا شیطان سوکانی او حدیثه ني یا پیدائش دارنا چی گران دی پس نو تاسو کې په غټ پیدائش سره شي یو بل پیدائش اساس پس نو کې غټ لګي هغه پیدائش نن لوړ کوي شیطا نظر دا چې چیو گوئی دیو سوگ باپس کی منگ نو وای غزات چیوالی پس کری پسیوانو دیوزونی لے کرو سم نو بڑا خیطا تا سرنخ پل چی طور تا بیان کین دیو سرو سنڈی بوزی اخ پششان تبی دی پوشو اب بخلی متاہو کلبی قیامت سر بسنڈی تبی دی پوشو اب تبوز بکی کلبی قیامت و عسى يكون قریبا زردا جشنیز دي کرامت دي شي په اورا چر او بری تاسو درانه قبول بوکه سر الحمد الله ګمان بوکه تاسو درنه اترګه اس مگر لگ نو خلی باری او ایذو بنجیگان او طریقه تعلیم یقولتی جویا خبره چغره یقینن شیطان وسوسور دې د دېمنس کې یو شیطان د انسان لپاره دشمن سرغن رب تاسو په دې پتا سومانه کوه اړې رحم وکي پتا سوم او کوه اړې عذاب درک تاسو لرا اونې لګلې منګات په دې باندې وکي لنزیمان او رب تاسو په دې پاکشې پر دې من وځي بیان کړ دي او ورکرې منګه بازيان بیا په بازوبان دي ورکرې مو داود عليه السلام ته زبور نو يا روبه ها آګسان چې ګمان دې بيساس به الله واغدارني کشف زور لري موسیبت مصیبات تاسو نه ان راډاو نو بولای کذین د آګسان یذعون چې مشرکان رماز کوي اولای کا ولائک الذین دانیکان اوا یذعون چ مشرکین رحمت کین دانیکان سقای یبتبون الی العربی ووسیلات الکف رب دانیکات دانیکان خدا نه الله تنه زیکای او مشرکان دوت چوی دی رحمت کای جو خدا نه الله تفریات الله تنه زیکای یبتبون الی العربی ذلک ای رحمتہ الوسیلتا نزدقت چې کمی او بدیو کې نه سي او دوه معقذہ ساتي د جنات الله او یریږه راځه د الله یقینا عذاب دروسته محظورا لایق دي رې محظورا لای یحذر منه خیرت نوشي وای من قرتين اورشته وکړي علماء غر منغلا کون کی راغيو مخیرت قیامت یا عذاب ور کول عذاب سخ او دا کار په کتاب کې مسطور علی کلیش داوست دے مئی صدا او دے کے د دا شایر اللہ دا صوب دا عذاب دیں پا ما من او نیو من کړی منگا نیو من کړی ان سره بلایا تی چولی گموجزات اللہ انکا بیا مگر دے خبریں تقضیب کروا دیرم بو و قرآن ولما موجزات ورکړی او هغه تنظیم کړو او هغه تنظیم کړو واته نا ورکړمنګه سموځانو تناکا موصیرتن د پاره دی برت ناقم ورکړوا دی برت دفارا چې دی برت والی په ظلم بیا ندو زیاته کړو پاره زیاته وکړو لاس پیدا یې نه پرې کوم او نه لېږم موږ مویزات مگر د پاره درو ولم مویزات دل لېږم که څوک نه مری بیا او کله چې مونږ تا ته یکنن ساره په هاته او نه دې ګرځولې مونږه لیدل ساره ارینا کچې موږ دې چې موږ و درویانم راز یاهو لزل دی دستر ګلزل نو میراج د نبی سره سلام کوي خشه او پسرو يل دیو درویانم را دو د خوب لزلی چې موندا د خوب کې خو دیو بیا یاخدو میراج نه تعبیر پر ویا سره کړل زګا دغه د پاریس خاص د لفظ نو نشه دین دا چې میراج متعدد دی دادا خوب میراج, میراج دی و بل میراج پای خمشه دید و ما جال نرویت اللہ دید اوان دا گردوی منگا اوان دا گردوی منگا اوان دا خوب استاگا ارائی ناکا چیمو دادا خودلی و مگر پیتنا دا پار دا خلکو دا لیدل می دا خلکو دا پار پیتنا گردوی زکا چی کرتا میراج خبرو کنو خلکو تعجبو کچ د اسمانو حال بیانی و شجرات المرونتا ذاتو دیکھو رویا باندې وما جان رویا وما جان شجرات المرونتا اندغزوری منگا او وانا چې بذی بیان شی په قران کې ملعون چې داغه بدی په قران کې بیان شوی دا کمځے کی بذی بیان شوی دا سور سوافات کی وګوره وسر کی خپل کی و سره ختم کئ و سره ختم کئ آلته وي هو شپ ختم کئ سومه لرا إننا شجرتون تخرج في حسن الجحيم دائما ندى شراؤ ديوبا جانمك تلوها غنجي لدي كأنو روسو شاعتوين تبا سروني دم مارانو داغبا دي دا تبا دم مارانو سروني وشبتم صحفات وشجرت الملونتا او ندر دول من أغوانا چبا دي بيان شرابا قرآن كي دا دي سرم داما خطاقه كي دي إلا فتنۃ الناس مغرزمائش دامی مغرزمائش ګرځوللې دود پاراز مشته و نو خویپهم یرو دیو الله را نزیاتی کوي د الله را ایلا تویان کبیر مگر سرګشی کبیرن لویا خسرګشی اختیاری و یسغن الملائکۃ اسوا تیزی کرکه د ابلیس زجر لمن توغا داغا چالا زورنوار کئی چاہی سرکشی کئی معال منطقا داغا چاہ معال دیکھر کئی چا سرکشی کردہ واقعید ابلیس تارا چاہ جی سرکشی کردہ داغا انجامو بور رہی ابلیس سرکشو انجام داشو دل آجی مونږه ملایکو سیدو دوه کې په طرف راځه موږ سره سلام او سي دوه کومه ملایکو مغریب دې سنا کړه ویل ورته او ویل چې پیدا کړلته دا کټه ویل ورته الله خبر راکه د دې سړي چې مای عزت ور کړل پتا له ناخارتنی قال اول ابلیس شیطان ارا تا کا خبر را کا هذا الذي لسري كرمت عليه عزت وركل له فما دادم چتابه ما وركو نو لينخرتني كذيروس كرمه تر قیامت فوني لا تنكن ذريته جربوا باسم ذوالادته مون بولوا باسم ورورا شیطان دا پسم کړ دې چې ذ اولاد به مونډو باسم الا قلنه مگر لگ, لگ انبیاء المسلام استادو غریب نخلاصی اواغا غریب که نشم روسته اواغا ورطا اللہ لار شاغصو چروان شتا بس یدیونا یقنن جانم بدل ساسودا بدل پورا وستبزیدو استفزاز مانا سپکاول یراول وستبزید سپکا وستبزید او یراول مینه ستا تا او سوي طاقت دې دنیا په فل واس اواز شيطان سه ډنګ ټکو داز شيطان او دې مانه خلک ګمرا کړي واړي والے اوراق په دې مانه خپل په لو پیاده خپل سوار او پیاده کینه د ټول لخر نه دی ساج سونه لخر دې ټول بسولېګا سب پیاده ولېګا سس سوار ولېګا ټول بسولېګا وشایر ای کم او شریح شیست را پی لموالی مالنو کے بچو کی مال بچو کی اثر شرکتو کا مال کی شرکت سریں دا دیولت سمی ازوان اس ادا دا پلانکی بابا اس دا مال کی شرکت دیں اولاد کې شرکت دا چې چھے در کیا اللہ ویدائیم پلانکی بابا کی اخترے ہو دا مال پلانکی پو در کی اخترے ہو اک کالاگرام کی نو ملګری غصه کولا و چې ماقام شي دوکه کوړی رواني الته کې شهید بابا ورته تمه کی او هغه دوکه کوړی ورکی خبلته شاه کې او شهید بابا تمه کی او موږ ته ګوښ کوچې بډای به دا کار ولې ګې دا فلانه کې د لالوي کې دامه د شهید بابا کې ورته دوکه کوړې په ځان منلنی تورګو ما دا په اولاد کې شرکتې درکړه الله دې لوي کړې الله دې او کوړې د برپن ورکه بر دامه کوه وما يذم شيطان لوذنا كيسر شيطان مگر توکان يقينا زما به نگاني شتا در پديو سلطانم زور او پوره درب صاحب وكيلن زموار رب صاحب سوا ذاتي شيړي يوز جي لكول فل چليتا اس ذرا اشتي پدرياب كينچ طلب كيم رباني ذ الله او يقينا الله پتا سبحانه رحم كون كهله كلا شورسي ذ پدریاب کې نورشیا اج تاسو را ماته کوئی مگر یو الله نار کړی افسلاس کې تاسو وچو به تا او دې انسان کفورن ناشکران افامن تم به یاری شوی تاسو تکلیف دنیاوی دنیا کې او پازا او ګرفتار کی اے بے هو بشوي چې اومندي تاسو دره الله جانب البري پاغه طرف دوچو به او یار اولي کې پتا سباني کہانی بیا به نو ځان ل را و کرن مار بیا شو د کوم چې او پسس کې تاسو دریته بلل پس خو خلاص شوي بلل دریته راځی و که نه جزوراتدي سفر بهکې بیا به نسی په نسم نه شو اوس نور بیا به نېله ته ګرانه خو نه ده اور سلام علیکم راہبلی پتہ سمانے قاصب من ربی ماتون کے بعد ڈبگی تاسو ڈبو کی پسوب دا چې کوفر مکړاو بیا باندې ام لکم ځان زره هم په سی تبيان را به سې کیدون تپوس زمانونه کې چړالي ولې علاقو چې ما بسو لګیو مان تپوس کی دائم ته په بنی ی منې ز پر کړ په دممو ته پورت کړی مادیوې پورت کړی وو پهچوب زمم دا قنا خوراک مرکړی سرره د مزارونه ور کړی میدیو په ډیررو د مخلوک باندې په غور سره یو نه دو پهوره چې را برومونګه کللونا و ټولی ایما سره دا عمل <سؤال> نامې نه ایما نهرا دامل نامه ده شیوې نه د امامنا منسوب بسوی ام مر پاک امامان تیراسی اغخپل امامان چا امامان بده سر سرو بریظام مطلب نه ده امامنا, ام امامان امامان امامنا مراد امر نامه دا دا ده مطلب ده دې چمن ګورلامه نامې قیامت ګورکو مراد دې نامه نامه راو <وعا> بلو آریو طوله سردا ملنام اینان آغا سوچ ورکش و ملنام اپا خلاس دا پی قرنشوا جمراد دا امام نمقتدان اده ملنام دا دا قسان رولی باق عملنام اخبره ظلمون شبادی و فتی اله مقدار دا مزید دادو کی دا کجوره آغا په پی جون دنیا کرون دیو پا خیرت کیون آغاز اللہ سبیل و رکون کیداره و انکارو او ليزيش داخلك له تنو نه کا جن کیو چهتا دا کتاب نا چما وښه کرل لتا تا چې جوړ کې مونږه غیر درینا خدا واښ کېو منه ستاد دوست داخلك تا دوس اړي دا, دا قران سنت خلاف دي استعمالي جو وسد وسوګي ولور ان سبت نا کا کمنه اک لکړا ته لقد گتا نه زیو چمای لشه یو تا بیا وتا میدان کړه دا خو ما کړه ما مضبوط کریں لقد کتا نزیب ویچی میران نکھو دیو تا شہن قل لگوانتی تا بلوانتی میران کرو فماک لکڑین میران نکھیں اذا اللہ ذکناکا پداوکی سکل ہونتا تا زیف الحیات دونہ عذاب و جن وزیف الوماد دونہ عذاب پس دمرنا ولا تجدو لکا اونو میزان لرافاں پسید نصیر امدادیم و ان کاذ ل سفزون کا ددری میسا حق پر ذکر نه واسي دوی سي بيان شي او دری میسا بهاني حق پر ذکر نشړي واسي مزيري سفزون کا چې او شړیتا ګورایتا دز مکه نا کې درنگ وثير نه کې روسستانه مګر لګ الله چې دوی سې لګ درنگ وثير کې زو دې ستا انتقام الم سنت الله ذات سنتهم ذات طريق الله ذا باغ شا کیت لگی ل موږ ځای نه مخکی تقبل رسولنا او نبو می زمغه طریقه در او دې دل اقیم الصلاه امور مسلمه کله چې توباسی تکلیف راځي نو توب سکه منځ کوه امور مسلمه حالت ثبوت الدافئ العذاب چې منذ کا چې مانذر الله تعالی تذسانیک مانځه سره الله تعالی تاسو سخت اسانه کړي نو ځکه ما مسل منظر اوري د ته امر مسلحه وای او دا امر مسلحه کا چاله قدمونه مضبوط کړي اخر میں په منجو کذا مانزو د دلو کی د دلو کی په وختو زائر کې چنور زایل اشی لیدو لوگیشتامس پا وقت زوال دنور که لیدو لوگیشتامسی ما نا وقت زوال ایا کل چنور که زوال راشی اسمان مین نوری ایلا غسقیل لیلی تر تیاری اشوی پوری نما پده کل مادی گرم دراغی ما اسپخید راغې ما خام راغی او معصتن به ګمراي او قران الفجر او مونځه سبا سورات الفجر او سورات په قران او مونځه سبا د سبا مونځ دا پنځه مونځونه شو په قران الفجر او مونځه سبا د سبا مونځو اره کوه او تایبیر دین په قران سره زکو کچھ قران ډیره سا د سایر مونږ کی رسې کی په نسبت د نور یا کینه ان قران د سبا چې نه کانه مشهوره ده تا دریشه د ملائکو د شپه اور د ملائکو ورته جمع کی او منال لیله د شپه نه پتا جد به بی داري غو قران تاجوسه توي تزان خوب تختور دش په قران را خپل ځان نو کوبو تختو قران لولا تلاوتی کوه نافرت تلک د وزياتي تعالی را اسایه وسکان یې زیرا چې په دغه تعالی مقام محموده په غزېتمن وقلوا اې ذماربا دنه ما په دنه کې دورشتیا او په کې ما په کورشتیا وګرځه ما در خپل ترمن سلطان نسویرا سلطانن زمداجی سلطان وګرځه مازرا قوته طاقت چمدار کې نه سلطان مان قوته یو قوت چې تمامه قوت فوج باندې ساتي سلطان وګرځه مازرا خپل ترنا سلطان نسيرا دلیل امداد کون کې چې زمما مدد کړي او پرواه جار حق او رغل حق او تل دې باطل او ذاقل باطل او برباشه باطل یقین باطل دې کانذو کا بربایدن کې ونذر من القرانه علی کومه قرآن شفاء رحمت پردو مینان او پاک شفاء جسمانی شفا امنده روحانی امنده د سر الله تعالی روحهم شفا ور کوي د شرک او کفر نه ظاهری شفا امنده په قران امدم کوه دا علاج دی صاحبو په پا فاتحه پا باندې مریض دم کړه زاريو وتلو علاج دی تفضان دم کوه دا الله ما شفا را لګل نه دیو جنا تفسیر تفسیر ہدایات لانه نقل کړ دي چې د دې نه فاهم اذا من الامراض بالرقيه او تعويذ مرزونه شو په دم باندې دم بي بوګي يا جايس تعويذ شګم حديث کې راغلي خو دا تعيز بارے روايتونه مرفوع نشته اصل موقوف رواست دي اور جو فرما لیے تام عظیم الغضب من ومن شر عبادی و من مزادی شیاطین و ایحذرون ذی بارک ولما نقل کئی چ دا عبد لین عمر سے پوری کر ما شمان تھے بغاڑا تو مولا سندن اعلی تعلیق تعیزات فی عنق سی بیان دا دلیل شو چ تعیزونا دماشم بغاڑے اچول د جیزنی دماشم ل لو یو لپاره تاییز غبرن دي هغه معلومات کوي و زیب تي او سبقونه دي هغه ځان لوی تاییزونه غړتا چونه دفنه نو اگر چه موقف ریاده بارګشته خمرپور وای دښتا نو کسب د سینې جوړي مو کوي تی پاکه باندې چې ته معشوم لایزونه ګناخ خیر او پاد شروع دم دم کو پمرپور وای ته نه کې ځان دم پدې هوا یې ځان دبا ډېر تکلیف مو سي الله پاک لګې دا شانتي بسم الله الرحمن الرحیم وځله وې اعوذ بعزته له قدرتې من شر ما اجدو حاضر درې دلته وای کمز دړګې در تقدیر کې پامه راکاګا دا شان نور نبی له سلام احادیث وکې دومونه خو دل زبان لیکو دا په خپل ځان دمو مریض دمو <متصف> داشته دم باریک یو اتونه قوی نی. قرآن شفارا اسی په دې حمان ځنه په مواد کرسی باندې د ماخرو صورتونه باندې چې نظر دران دروانلېږي سیر جادو اثر نه کوي نبی رسولان سره سو اخرې دي صورتونه خپل معمول ګرځولم اخلاص پرخناس یو ذریبی سره بسم الله را پلاس په ګرو بځام یې راکو دیمز لري بو دیمز لري د عمل بيوکو 10 نشه فا د قران دو امراض ظاهريو د پارم شيفا دا امراض باطنيو د پارم شيفا دا ا ان جدي کي زالمان رحمت المؤمنين رحمت د المؤمنان درا ان جدي کي زالمان مگر توان او کلاچي نامو کوم په انسان مان دي او لري ونا بي جان دي به لري کېډړ او کلاچي ورسيږي د شعر تکلیف کانه او سان دي نامدار خيرنا ولواه كل يامل او د ټول دي عمل کوي علا شاه کې لذي بخبره ديقا در اوس تاسو په دې پاره چې ویسا سرونه کانی روحے او تفوس کے سانا فبارد قرآن کی قرآن بارے کے تپوس کې ترغی ورکے قرآن تا قلر روحو نوائے حکم در اب زمادے وما ہوتی تم نے ذرکا شیطاس در پوئی نہ مگر لگا روح سدے قرآن یو روح روح انسانی تم ہوئی داگے بارے کې یہود تپوس کڑے مشریکان ولم صول چلاړ شي سنت پوسو کوي ز اصحاب القاب بارکي درو اح بارکي اصحاب القاب بارکي پوسو کوي 600 کسانو او دین درو ته پوسنه چې روز شي نه دل ته مراد درو نه ترغیب شو قران ته روه ولي وې زكادار صاحب د حيات درو ته پدی باندې روح نه د مؤمنانو ژوند کی و اروع قران حکم در زما دے او نے پیشتا دپوے نماز لگ ولین شی نا کم وارون بوبزم گا تا توہ شیرا بوبزم قران بدن اندر کو ثم لا تجولکاب یا منو میزان درا پے قران علی نموس وکیلن سوک بنے شرایشی مانند قران بیا ذات کی تعالی درکی مګر دا مې رباني ز ساده ربنه یقینا مې رباني ز الله ته بتامه نه لوي لوي مې رباني ز بولوال ان استماثلنص دا بیا تادیز ذکر کئ او صداقت دی کتاب وایا کجو مشين سان پريان شراطکې پہشان جو قران راتنه شکولې پہشان دي اگر چې بازونه بازګران ظهیرن ماوینچی اگر چې باید د باستاونو کې ام داو کې خو بیا مقابل نهشي کوی وال سره یتې نو بیایان کدي خلکو در را په د خورآ ک دثال لا ان کاروکړی د خلکو نه مګ د نفرت او ای او چری منګ باور نه کوپته نهمنستا تر دی چې وب منږ در دجر پ درې سالت دځم کې نهیم بواشيې او یاشيته دره باغونه کجرو دا انګورو. چو بها واله پمیندای کی پویاله او تو اسکت یاره ور دې اسمان ټوتا د برنا لکه چې ګومان کې عماني کې سفن پرا ور دې ولو یا راتلو کې رازاب ذل الله او ملائکو مخامخ یا شي تا درکو من ذخرو بندسرو او ترقابی سما یا او کې بر اسمان تا او چې موږ بارنه کو پتو شو خدودستا حتا تنزل علی نه تر دې چې راوړې مونږ تا کتاب او کتاب چولونه مونږه یې لران نو پاک دی رب زمان او نه مزو الا بشر ان مگر سړې رسولن استاده زدا الله تعالی ترنه استاده راغلم او زما قدرت کې سن شي زدا وای رب زمان د دی بیا زجر جي ګرکئ پین کادرې سالک ومامنناسا او نه دی من کی خل پوذران چیمان را وړي کللا چرایتي دیت مګ دا خبره وي اصل الله بشر رسولله کوو الله بستا د الله بشر رای کو ملکل ن را ل ول تو لوکانه فلار دی ک چری ملائک او تللی کولی مطمنی ساکینین سا ک پلار مطیننی نه او سیدون کې پهمکه من بړ للی او په دو د ملکر رسولونه مالک رسول قسممک کې ملک زی ملک را لی خوزمکې کې خو انسانان ک انسانانو انسانانوته خو ملک خبر نه کو انسانان د انسان خبره کئ ځ ذکر را لئ. پهلو کفاام الله پور الله کواز زما او سااسځ کې یقیان لا بندې گانو قلوبان دې خبر دا د ولدون کې تخښوي او یاد الله غ سوو چې دا سمن کورتله دیې بهسملار چاه چې الله نه بیا و نو می الله پور ته به کوجو کې په خولومه خونو لاندو او بکمن کونګیان او کارو زهر یوده جانم ارکلا خبت چی او رسی و اندازیتا پل ما خبتو ارکلا چی او رسی و اندازیتا جانم او اندازیتا کمشی زننام سیرا زیاد بکلدر بلوال نور بازی بلکم چی او اندازیتا ورسی مانه او خص کمشی نور زیات کم کمیدو توی نفردم ذالک دا جزاو بدل یو دا پسوب دی شیو کفر کړه زنګ پاتونو زجر پین کار د اخرت او ویلو دی ایزا کن نا ایزا ون کرې شون گاډو کې او رفاتن زره زره عینالم وسونا شو پیدا نیو سر بیا ول را پرده کيم الله جواب کوي اولم لم یراو ا دین کوری چې کنا پیدای کړي اسمانواز مکه هغه قادر دی په دې چې پیدای کې بشاند دی او ګرځي تاسو درا جن نیټا شریشک پای کې انکار او ګډه دخل کو نام ګرځنا شکرای قلوه لو تاسو تملیکونه چې واګدار وې د خزانو درو زمان فضا واخ کې لام سکتم بنواله وکړ تاسو ډیر دین پاک نا نو ور کړه او دین انسان قتورا بخیل داو سلونرمه ایصا او اکبر اک سو پوری ټوکی کول سوب د ازاب دي جرونيان موسی عليه السلام پوری کولی کولي نه الله تبارك ولقد اتینا ایقین موور کړه موسی عليه السلام ته نامو ایصا بهیناتن ښکارا سور العرب کې غنا وړه تفصیلی بیان کړو سور العرب یوصل او اولسمنا هغه معجزات بیان شوه بس ال ن تبوس قاعده ابن اسلام نا کر شرع ال یوتا وی دتام فرعون یقینن گمان کوم پتا ای موسی مسحورن دلی ونی تخلی ونی دا خبر خو دلی ونو کار دی کم چې تم تکه وګوره موسی علیہ السلام دسه مسحور اله ونه تعبیر ته سحر سره کړل زکه سبب سبب جنون دی شریمن جادو شن شي قالا نویل موسیٰ علیہ السلام تفوئی نجرہ لگلی دا مگر رب دا سمان از مکو بسائر د پار دی او زگو کوم کم پتا اے فیرون مصبورند لعنتی تقل ملعونی سوال دا دے چی موسیٰ علیہ السلام تالاوین وقولا لہو قول اللینا پیرون ته تزین نرم خبر بکوئی او دلته کو د موسیٰ علیہ السلام سے ملعون لعنتی جواب جوابدارين چې نرمه خبره په اول کې وا اول چې دعوت تاسو پیروان تور کوئی نرمه خبره به کوي موسی عليه السلام نرم ویل او ویل او ویل چې ونشوا اپوش د بدبختین به وسو ملعونه تمظبورا ملعونی لعنتی نه پاس ختم شو د نرمه خبری حکم په اول کې وا موسی عليه اول کې نرم ویل وا دل دجی موسی علیہ السلام ملعون ویل نه باخر کې ویل نه چې کله نو امید وشو چې د بدبختي به ملعونه فارادا ارادو کړپیروان اسه فزوم چې شړی دې ولراد د ځمکې نه پاغ رکھنا او د کوه ما غذران دمې کو ا ها تاسو چې ز سر په وندا ویل منګه روز دا بنی سړیل وتا او سه په مصر کې مکه چې اغلو را اغلوروستونه راته و کو داسمانې لپیپ تاسو به راو منږ ځانتهه لپی مقرون ل پیپ مپو کتابو کې را دي چې دو هر پله یو ز شي او ب حقیند پار د زار انزل ناو شروع کړی موږ را لېګل د قرآن لپاس ان چې مار له نوم دې د پاره خلکو ته حق کاری شي انزل ناو وبالحق نزل او د پار دې زار را زمکی تا زمکی تا را دا راغلې زمې کې ته زمې کې دې چراغ لېنم دې د راغلې چې مخلوق ته حق سرګن شي په حق وو شي ومار سنکا او ني لېګلې موږ ته مغرزی اور کې اور کون مګه نړیګره او قران فرق نه او دا قران رسول الله مونږ دي زرم بیا بیا رسول الله مونږ بخل کو اورا او الله محبوب دوی چولولي بخل کو دا قران مخلوق تر اوسه آلاموسین بارام دریشتو کالو کې نبی رسول الله قران رستو دریش دا بارام لرستو په نهزلله او تنځې لا را لیکل مون دا کو پر لګلو سره نوایه وړ په یا م را وړ یقینا کسان چېړشي د پهه پو غوندانو من قبلې مخک دی نه کله چهې چې په ییرونه لې نه پریود په سجدن سوجرې د کوون کې یرونه ل پرود په تندوسی د کوون کې اللهې د کوي. ویا کون وای وَيَ سبحان ربینا پاک دې زمغرب یقین لو زره زون را پورا کې کې دن کې و زمون ذره بلوز ویا خیرون الاسانی او ورزیی پتن توبانه جڑا کون کې او ذاتي خوشوان یرا نقول ذللا او ربنا الله ای ربولای می ربان الله ربولای وذللا الله ربولای یا می ربان ایم مات رو پکم یوسی پچ الله را بلین اغل سبتون دي خو وګورہ که الله را بلین چه میرا باند را بلین پکم سی پچ الله را بلین ونم بدا الله علی تعویز کی بدا الله نوچ دم کی بدا الله نووی تعویز سمانه پناور فون کې نو پناور فون کې د زहीर الله نو نشی کېدې د بل چانو ابتونان دمر زونان د مصیبتونه هغه پرانی شور کوله دیو جن د غیر الله نو مې وتاه سکندري کې د غنان تایزون تاسو ګوریدا د غیر الله نو نه پکې یو ماشوخ په وان تایزون په پای کې لیکل فیروان شداد حمان نعمت یې تایز او شو کوه نعمت په وسکه مې دا ولي و دا غملي سي بي چې زه د کفیر نمونه وایم چې په خواني وایي چې می چاځي کې چې دی بيستوي شي نو مې دو نه خو سوچ وکړم چې زه د خپل کفیران نمونه په امان پیروان د خپل قران الفاظ دي ابلیس نو چې د قران په الفاظو باندې می چاځي کایو جو همدارچه 23 ستې په ناور کور د پیروان مندل په ناور دا ناجي دي څو دا ساول کافون مملي کې څو سري کې د غير الله نوم باندې کې নবাব پدم کې یې نه پتاوي اسکي په دره دا خدای په دره سره د نورو یاران دا غير الله نوم نه دي سم نو دا ذات د مدمونه بنه شرکی دمونه دي ته شرکی دمونه ځکه الله د نوم سره د نور نومونه ملګري کړلې د غير الله نومونه ملګري کړلې د دیو جنا هر قسم کتابونه دا برای عمل کولنی پکال سو فور چیزاغي دانی معلومه شي چې د موثبر دي او مضبوط کتاب دي دا خپل لیکر کی بقید او شرکی خبرې او کتاب یې د لاګې نه بل تنقل کی بل نه بل تنقل کی قرآن وه الله لکل نمونه دي چې خپل نمونه ده الله فنوم امام ابو حنی سي وای بیتر ادائی دا اللہ نے سوال کیا دا اللہ په یوئی صفتو کی اللہم یا رازقو ارزقنی یا علیمو علیمنی یا واہبو حبلی یا توابطو علیہ دا, دا اللہ یوئی صفت اللہ توسلتو ہے دیتوئی وہ صلاح توسل بیل اسما دا جائز دیں نا اللہ په اللہ پر نمون را تظیر اللہ پنمونو مینرہ بلی بل سوگ بو سرن شرکی ہے یہ ملاسر کام پیوزا صحاب القاف پنمونو نے لکلیوں چدا دیو پرٹی تو آچ ادا کی دروازمانی آچ ادا کی میں مویسی بدا خون قرآن کیا اللہوی ایم ماتدو فلول اسماو الحسن پوی پدیگیم حسنیت شتے کنا جمعید اشیرکم دقی تو اجدہ اللہ فنمکیم حسنیت دے او دقیر اللہ فنمکیم حسنیت دے قرآن وی ایم مات دو پا کمیو سی پت چرا الله اللہ نزی اللہ در سی پتونی بیر خیستو وَلَا تَجر بِسْوَلَا دیکا مپورتا کوا دو آخ پلا وَلَا تُخَافِد بیا او مپټو دی لرا ندی را پتاو کوا مدی را پتا او تبغي بنزايل کسبیلا او طلب کا دی منس کلار الله ته چغوی ندونه اوایه چته اوره په دې نفس کې به دونې چته اوره مونږ کې نو به سه اندازوبه کې چته اوره ا څه لګي به نه دعا کې نو به سه اندازوبه کې چته اوره نفس ته اوره الله نو واړه او کل الحمدلله نو قلت هو الله هو روب لها الله نهوه الحمد لله ذكا الله روب لها هذا الله مناسب صفتنا لأنه يجب أن يكون أغذاء ونشتدر شريك في الملوك يستعرف بأشيك ولم يقول له ونشتدر ولي من الظلم ولي معابن من الظلم تمزورينا پتوم زوري کې سو ګمدار نشي کوله وکبره تکبيره او پاکي بيان الله پا پاکي بيان اورو وبي بی بيان خدا الله په لي بيان اورو الله لوی ذاته اخري کې مساله د توحيد ذکرګړه شورو په توحيد او ختم په توحيد او اخرت وانه برابر کو یو بولسره معاف کړو او دا کلمات را حدیث کی رئیت سبحان اللہ الحمدلله اللہ اکبر دا کلماتی الحمدلله اللہ اکبر و قبر و تکبیر و سبحان اللہ لحمیت تخیض و ردن سبحان اللہ پر اضمانزو بسی 23 بار سبحان اللہ 23 بار الحمدللہ 34 بار اللہ اکبر یا دین دس بار الله اکبر او پسل غور اندیشمانی کلمه توحید سوره مکلمه هر منځباسي سملا اسوه کې بیا سره خپل معمول کې سمونه جدا کلمات دی وای د سوره کا په اخیره نه یا دیولولي نو سوره اش قل انما انا بشر کم وقت ذین کې نسی او وقت له لبه داري پاتې دن په اصل بیا د خپل کار دی خو بيداری کې با ابن حاج صحيح دو و اي ما خوب و لئي خوب و لئي كي قيامت و و الله تعالى زاكرين و لا دا ذكر بدل ورقه امام دا قلمة پيري و شما ميشا الله ما را بدل رأيك و الله رأتوه تازمه پیغمبر دا عدد خيال نده كي دا بدل نداركو ما نقم عذكارو كي كي عدد من قولي ناكي كي عدد لیکن سبحان الله شو الحمدللہ شو اللہ اکبر شو منظر بس بار او چون تیس بار چیو لیکی گئی نو پڑے کہتاو شاعرین عدد نقل اندقہ تین تیس نو زیاد نو ہے چون تیس نو مدقل تاکی بیا نو سورت اول آخر دائی مربوط کو بتوحید سا نو آیا